Buonasera, inizi Azardins Magnetix e partiamo subito con la sigla che è the resolution of behind the lines. abbiamo ascoltato Gluttons of Privilege dei Behind Enemy Lines invece di Retribution perché saltava e ora mettiamo un pezzo dei Lion Estates ehm che si chiama Nel mare che affonda tratto dal dal 7 pollici come mille altre volte Ti un saluto anche da parte mia, qua siamo gli studi di di Radio Onda di Furlan che ospita, no, appunto Sardines Magnetix, sono praticamente delle saune e quindi qua salta tutto, compresi i fedelissimi CD della sigla e vabbè, cerchiamo lo stesso di di andare avanti. Allora, eh Così per iniziare eh, stasera volevamo proporre un un articolo molto approfondito che è stato pubblicato sul blog eh, oltreilpontechioccholanoblogs.org che parla di un eh, di un fatto di antifascismo proletario è eh, avvenuto eh, il 30 luglio del 1970 a Trento e eh, nello specifico, insomma, fuori da una fabbrica, la Ignis di Trento e poi mh, per la città. E allora, si tratta di un episodio mh, così particolare e io non lo conoscevo prima di leggerlo in questi giorni e mh, e cioè della cosiddetta Gogna che appunto in quel giorno, 30 luglio 1970, venne fatta fare per le strade di Trento ai fascistoni Andrea Mitolo, che era proprio un avvocato repubblichino eh, nazifascista e Agastone del Piccolo, anche lui uno un fascistone però un po' più giovane. E vale la pena di così contestualizzare, diciamo, eh, la situazione storica nella quale si è è avvenuto questo fatto. Allora, beh, intanto eh, siamo nel 70, siamo appunto nel luglio 70, poco poco prima, cioè il 12 dicembre del 69 c'era stata la strage di di Piazza Fontana a Milano. E anche in quell'occasione, già in quell'occasione, il, il movimento operaio e, e studentesco eh, così ehm avevano preso coscienza del dell'aria che tirava, attribuendo la responsabilità morale e politica di questa strage allo Stato e dopo questa dopo la strage di Piazza Fontana, diciamo non non se sì, non eh, ogni ingenuità viene messa da parte e compagne e compagne capiscono che ci sono settori più o meno oscuri del potere, veramente più o meno oscuri, ma anche molto palesi, che pur di frenare e respingere l'avanzata delle, delle rivendicazioni proletarie, sono disposti a tutto, anche a compiere stragi per sfruttare il terrore e eh, appunto la paura della popolazione, la richiesta di sicurezza e il conseguente bisogno di sicurezza che arriverebbe a far accettare possibili svolte autoritarie eh, dello Stato. Questi così queste mh, eh, azioni, insomma, stragiste e indiscriminate eh, chiaramente eh, vengono portate avanti eh, prevalentemente da ehm gruppi insomma di estrema destra, da fascisti, da mh, le i, diciamo gli esecutori materiali sono mh, fascisti. E allora, tra il 1970 e il 71 la città di Trento fu teatro di attentati dinamitardi, sempre appunto però per opera di mano balza neofascista e un clima quindi di terrore per costringere a indietreggiare il movimento di classe e gli studenti della facoltà di sociologia, infatti la facoltà di sociologia era nel mirino dei fasci. E l'articolo di questo blog ci propone una breve cronologia. E ad esempio dice che la situazione degenerò in particolare dopo l'apertura della sede di Avanguardia Nazionale, per opera di Cristiano Decker, che era un uomo legato al nazista Franco Freda. Allora, che cosa succede nel 70? Eh l'associazione degli industriali tenta, senza riuscirci, eh, di accreditare il sindacato neofascista della Cisnal al tavolo degli incontri nella vertenza sindacale delle operai tessili della Brinkman e vabbè, poi eh, ci sono sempre nell'anno nell'anno 1870 un sacco di attentati incendiari, scritte neo fasciste ai danni di partiti della sinistra e eh, di comitati di quartiere, eccetera. E una cosa significativa, appunto per questo attacco che i fasci portavano anche agli studi al componente studentesca del movimento e il 23 marzo militanti del gruppo neofascista Avanguardia Nazionale appunto si presentano armati di bastoni davanti al Liceo Prati a scopo intimidatorio contro compagni del movimento studentesco. E il 2 aprile, quindi poco dopo, la Cisl di nuovo tenta di inserirsi nell'assemblea sindacale della fabbrica Michelin, ma è respinta ai cancelli degli operai, quindi gli operai non avevano insomma non, non erano mh, così inerti di fronte a questo attacco neofascista, ma stavano molto attenti. Il 10 aprile nell'aula 3 della facoltà di sociologia è fatta esplodere una bomba che provoca il crollo della porta d'entrata dell e gravi danni. Il giorno seguente, quindi l'11 aprile, viene inaugurata la sede di Trento del Movimento Sociale Italiano. Un giorno pieno di tensioni a Trento con i neofascisti di Avanguardia Nazionale guidati da Decker che durante un volantinaggio fuori del liceo classico Prati di Trento, armati di bastoni, aggrediscono alcuni studenti, poi ricoverati in ospedale. Lo stesso giorno, nel pomeriggio, altri 3 studenti vengono aggrediti nei pressi di Via Santa Maddalena, dove si trova la sede di Avanguardia Nazionale. A questo punto, una grande manifestazione spontanea di studenti e abitanti del quartiere assediano fino a notte inoltrata la sede di Avanguardia Nazionale. Allora, nel frattempo, i papaveri, diciamo, istituzionali, cioè della politica istituzionale della DC, uno specifico si mh, attivano e e dietro così una campagna, l'apparenza di una campagna contro la violenza, l'ennesima campagna contro la violenza, in realtà eh, appunto la DC orchestra continui attacchi giornalistici contro le varie anime della sinistra e gli studenti di sociologia. E ehm, allora in questo clima così di tensione e di comunque reattività proletaria a Gardolo il 15 maggio apre la apre la fabbrica Ignis e dentro sono impiegati 600 operai su tre turni. E pochi giorni dopo, grazie a una dura lotta, viene approvato lo statuto dei lavoratori e all'interno della fabbrica si elegge il consiglio in cui sono presenti anche operai di lotta continua, i cui militanti esterni sono spesso presenti ai cancelli per volantinare agli operai durante il cambio turno. E allora, in questo quindi in questa situazione, che cosa è successo il 30 luglio del 70? verso le ore 13 doveva aver luogo presso lo stabilimento Ignis di Spini di Gardolo un'assemblea del sindacato neofascista Cisnal i lavoratori della fabbrica si organizzarono per impedirne lo svolgimento ad Armanforte e agli esponenti del sindacato fascista arrivano picchiatori missini e di avanguardia nazionale provenienti da tutta la provincia ma anche dal Veneto e da Bolzano allora vediamo che cosa una testimonianza di un operaio eh, pubblicata su un opuscolo in chiesta di lotta continua Mi trovavo alle 12:20 sul posto, davanti ai cancelli. Appena arrivato, ho scorto una trentina di persone arrivate con macchine targate Trento, Bolzano e Verona, con una fascia tricolore al braccio, chiaramente riconoscibili come fascisti. Io e alcuni compagni di lotta continua che distribuivano un volantino ci siamo messi dal lato opposto dei cancelli, con l'intenzione di rifiutare ogni provocazione da parte dei fascisti. In quel momento stava arrivando un compagno operaio dell'Unigis, che fu deriso ed effeggiato dai fascisti. Improvvisamente i fascisti lo rincorsero all'interno dello stabilimento, pestandolo come bestie inferocite. Mentre tutto questo stava accadendo, sul posto si trovava una 850 Fiat con tre poliziotti in borghese a bordo, una macchina della volante e una del pronto intervento, che non hanno mosso un dito per evitare il linciaggio. Appena l'operaio cade a terra, livido dalle botte, lo raccogliemmo e lo trasportammo dietro la cancellata, dentro lo stabilimento. Intanto sopraggiungevano altri operai che dovevano entrare per il secondo turno. Visti i fatti... Corsero in fabbrica gridando, eh, stanno massacrando il nostro compagno di lavoro, in pochi minuti tutti gli operai erano davanti ai cancelli e quando invitarono i fascisti ad andarsene ebbero per risposta una fitta sassaiola. Gli operai avrebbero voluto rispondere ma i fasci erano barricati proprio dietro le nostre macchine, ci fu un attimo di pausa, ad un tratto furono scagliati contro di noi due ordigni che esplosero, tutto questo provocò da prima panico tra di noi ma subito fummo tutti decisi a cacciare via questi provocatori fascisti che ci tengo a specificare avevano nelle mani bastoni, catene e sassi avanzava avanzavamo pian piano invitando ancora i fasci ad andarsene ma alla distanza di circa 10 metri da loro la risposta fu un'altra sassaiola una donna Cadde colpita in piena fronte da un sasso e così successe per altri operai Questo scatenò la nostra rabbia e si arrivò ad un corpo a corpo. Fu allora che i fascisti estrassero i coltelli e colpirono due operai, uno al ventre e l'altro alla schiena, mentre era caduto a terra. Poi i fascisti fuggirono per la campagna, ma due riuscimmo a fermarli. Decidemmo di fare un corteo e portarli fino a Trento. La polizia, tanto per precisare da che parte stava, caricò per ben due volte il corteo. Gli operai della Inis, accoltellati, furono pa erano Paolo Tenuta e Adriano Mattivi. Allora, poco dopo la fine di questi scontri corpo a corpo, nel momento in cui la rabbia aveva raggiunto le stelle, comparvero di fronte ai cancelli della Ignis il consigliere regionale dell'MSI Andrea Mittolo e il dirigente locale Missino Ceccon, chiamato da Del Piccolo. Riconosciuti dagli operai i neofascisti, vennero circondati, beh, neofascisti, i fascisti di vecchia data perché appunto Mittolo era un repubblichino e i neofascisti vennero circondati E nella borsa del Picco di del Piccolo venne trovata un'ascia. La goccia che fece traboccare il vaso. Allora che cosa succede? Scatta questa gogna. E ehm, l'avvocato Mitolo e il del Piccolo venivano costretti a porsi alla testa del corteo con le mani dietro la nuca. Aveva così inizio per essi una specie di via crucis, dovetro infatti percorrere assoggettati a periodici insulti, sputi e percosse la lunga strada di accesso alla città e quindi le centrali vie cittadine sino all'ospedale civile, dove erano appunto stati ricoverati ehm, i compagni accoltellati per un totale di quasi 9 km. Ci sono tra l'altro l'articolo è sì, si è corredato di molte molte foto che sono dell'archivio dell'Università proprio di Sociologia di Trento mol, eh, conservate lì, molto significative. Il corteo era composto da circa 400 fra operai e studenti, parte e a un certo punto arrivano voci drammatiche che parlano della possibile morte di uno degli operai accoltellati, la rabbia è tanta. <coughs> due cartelli vengono appesi al collo dei due neofascisti, a Del Piccolo viene fatto portare il cartello con la scritta «Siamo fascisti, oggi abbiamo accoltellato tre operai della Ignis, questa è la nostra politica operaia». All'avvocato fascista Bolzanino, nonché ex repubblichino Andrea Mitolo, viene invece fatto portare il cartello recante la scritta Siamo fascisti, oggi abbiamo accoltellato tre operai Ignis, questa è la nostra politica pro operai. Se d'ha voi Se d'ha voi La ralette, llegues voi voi La ralette, republicchino che è stato portato alla gogna appunto il 30 luglio 1970 dalla dagli operai della Ignis e degli studenti in corteo da Spini di Gardolo fino all'ospedale di Trento per circa 9 km. Allora questo figuro durante la guerra dopo l'8 settembre 43 aderì alla Repubblica di Salò combattendo al fianco della delle truppe naziste fino all'ultimo giorno è stato il fondatore della sezione bolzanina del Movimento Sociale Italiano e fu rappresentante dell'MSI nel Consiglio della Regione Trentino Alto Adige dal 48 al 73. Nel 72 venne accusato di essere tra i finanziatori di un campo di addestramento paramilitare fascista a Passo Pennes e nel 74 venne eletto nel Consiglio Comunale di Bolzano e nell'87 deputato nel Parlamento, quindi insomma, comunque una carriera politica fino alla morte eh, finalmente avvenuta nell'agosto 91 e mh, era avvocato appunto penalista e mh, vabbè e proprio in quanto avvocato e, mh, si accanì, diciamo, eh, su sulle sorti di un partigiano che eh, fu condannato a 30 anni di carcere, cioè praticamente eh, giustificò e motivò questa condanna in pratica all'ergastolo di questo partigiano e um, allora Giorgio Bocca appunto eh, in un uh, in un articolo del giorno del 70 appunto eh, ricordava ricorda questo il momento della cattura di questo um, Andrea Mitolo nel 45 e eh, um, venne fatto prigioniero in una valle del Cuneese e eh, appunto riconosciuto come um, nazifascista L'ordine dice bocca sarebbe stato di fucilarlo, visto che aveva le armi in pugno al momento dell'arresto, ma invece eh, lo fecero tornare a casa sua a Bolzano. E lui eh, appunto, tornando a casa sua, non per세 tempo e si mise eh, a stendere una denuncia alla magistratura contro mh, contro di loro, cioè contro i partigiani che lo avevano catturato per omicidio e strage. E ecco, questo era insomma un ricordo, per dire, l'atteggiamento di di questa mh, di questo soggetto e eh, a conferma del personaggio e eh, va anche detto che Andrea Mitolo ehm non smise mai, diciamo, anche dopo la insomma, negli anni 70-80 continuò a portare avanti queste mh, idee e questi e queste pratiche fasciste e e a mistificare la storia ehm della resistenza, insomma, della storia della mh, della lotta contro il nazifascismo. Allora, eh, ci dicono ancora appunto i compagni di oltreilpontebloggs.org no che in una lettera da lui inviata e poi pubblicata sul quotidiano Alto Adige il 26 luglio del 75 Mitolo affermò come la condanna, quello che dicevo prima, a 30 anni del partigiano Johan Pirker e la sua permanenza in carcere fino agli anni 70 era ineccepibile dal punto di vista giuridico, negando chiaramente le eh, fondamenta ideali e le ragioni storiche del suo agire, della sua scelta esistenziale. Vabbè, quindi questi, insomma, erano i personaggi che sono stati portati appunto alla gogna in questo atto di mh, sì, di, di antifascismo, insomma, spontaneo e, e di base proletario, non istituzionale. Tra l'altro nelle varie narrazioni colpisce come io vi ho letto la così il, il racconto di un operaio nello nello stesso articolo, se volete andare a leggere, c'è anche la testimonianza di un sindacalista che è molto più eh, frenato, molto più si scusa quasi di questa corteo, insomma, che è stato imposto a questi due fascistoni. E vabbè, e poi che cosa succede però dopo? E, con dopo i fatti della Ignis continua la campagna contro l'attività politica dei movimenti extraparlamentari e la presenza stesa degli studenti di sociologia e appunto anche l'attività neofascista eh, non si ferma, si susseguono tutta una serie di attentati eh, alla linea ferroviaria del Brenner o a Trento Sud eh, rivendicati da gruppi neonazisti, poi che appunto proclamava via sociologia o Trento brucerà e poi vari altri ehm, a tentati di dinamitardi eh, beh, contro civili, insomma, e eh, attribuiti a, da da parte nello specifico di lotta continua eh, ad avanguardia nazionale. Vabbè, e eh, quindi per concludere, insomma, è interessante e eh, aspettate che arrivo, praticamente ehm, Sì, la conclusione, insomma, teorica, diciamo, di questo articolo è che eh, la gogna imposta a Mitolo e del Piccolo fu eh, conseguenza de, conseguente alla esasperante attività squadrista che aveva colpito appunto studenti e militanti, oltre che operai e sindacalisti. Ehm il fatto che un consigliere regionale come questo Mitolo e i suoi sgarri si presentassero fuori da una fabbrica in cui erano appena stati accoltellati dagli operai dai loro camerati e fu la goccia che di troppo che portò tutti a dire basta. Insomma, questo comunque rappresenta un tassello della lotta operaia importante da conoscere e ricordare e dai serire del campo più ampio delle lotte del del del tempo. E e a farci anche mettere al fuoco il fatto che ci sono attraverso anche questi gruppuscoli nazifascisti e la borghesia e anche la piccola borghesia anche ora e in qualche maniera può cercare di disarticolare e condizionare obiettivi e modalità di lotta dei proletari e delle loro diverse organizzazioni, anche mistificando ad esempio la mh, così le le caratteristiche di queste lotte. Bon, concludo con questa con due mh, eh, strofe, non non le canto, però solo le leggo, di questo canto popolare che eh, ricorda questo fatto allora e ci dicono e eh, dalla ignis fino in città mentre tremavano per la vergogna li abbian portati in testa al corteo e tutta Trento li ha messi alla gogna e in fede i conti vi è andata bene perché alla fine della passeggiata quella gran forca che meritate non ce l'avete ancora trovata cari compagni quella gran forca dovremmo farla ben resistente per impiccarci insieme ai fascisti il padron borghi porco e fetente cari compagni quella gran forca dovremmo farla ben resistente per impiccarci insieme ai fascisti ogni padrone porco e fetente go e questi erano i Live in States e ora passiamo a un'altra band i Sin Dios e ascolteremo qualche brano tratto dall'album Guerra alla guerra e partiamo da Banderas Negras Sì, siamo sempre su Zernis Banetics. Eh, mi pare che prima <coughs> non l'aviamo ricordato che appunto è una trasmissione mh, così curata dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Udine, Friuli e eh, Trieste. <coughs> allora torniamo alle parole eh, parlando della dell'estate nelle carceri. Beh, le l'estate, il mese di agosto in particolare che è quello più diciamo in cui tutto si sembra fermarsi, sono momenti molto mh, critici per le persone che in stato di sofferenza e soprattutto per le persone imprigionate in qualsiasi istituzione totale e vabbè in questi ultimi due giorni ci sono stati questi due suicidi di due donne che una giovanissima mh, al carcere di Verona e un'altra donna eh, a Rebibbia e entrambe erano mh, imprigionate per eh, piccoli mh, reati contro la contro la mh, sì la proprietà, insomma, piccoli furti e ed avevano a che fare con eh, i servizi per l'addictsodipendenza in quanto avevano questo tipo di di problematica e evidentemente insomma ehm persone abbandonate, cioè lasciate in abbandono, diciamo, dentro il carcere e nello specifico Donatella che è la la ragazza più giovane di, che era detenuta a Verona aveva anche un un'esperienza in una comunità per persone tossicodipendenti dalla quale era fuggita quindi, e quindi da lì insomma era ritornata nel circuito carcerario, quindi ripiombata, diciamo, risprofondata nella disperazione. E allora ehm al diciamo in tutta Italia e in questi primi 7 mesi dell'anno e, ci sono stati 42 suicidi, quindi un numero in, veramente mostruoso e lo scorso anno nel 2021 in tutto l'anno ci sono stati 54 suicidi, quindi diciamo che mi pare che si può dire che il la percentuale è in aumento, una cosa eh, così abbastanza agghiacciante è che eh, praticamente dall'inizio dell'anno ehm dunque eh, ci sono sono state cinque le detenute Eh, donne che si sono tolte la vita in cella e considerando che eh, le donne rappresentano il 4 e rotti% del totale della popolazione carceraria, questo numero su un totale di 41 mh, suicidi è mh, molto molto alto, insomma, perciò dall'idea appunto della della vulnerabilità, diciamo, della maggior eh, vulnerabilità di alcune mh, e eh, tipologie di prigionieri tra cui appunto le prigioniere donne e come peraltro anche i prigionieri mh, diciamo stranieri, cioè non italiani. E anche è sempre di questi giorni eh, il suicidio mh, presso la il carcere di Ascoli Piceno e eh, di un eh, di un ragazzo tunisino di 36 anni che stava anche lui eh, scontando una pena, insomma, non non mancava tanto, mancavano 8 mesi alla all'uscita dal carcere, però eh, queste questi fatti insomma danno l'idea di una della situazione di senza via d'uscita proprio che queste persone che molte di queste persone si trovano a vivere. E c'è c'è stato sempre ad Ascoli Piceno a maggio un ulteriore un ulteriore suicidio, suicidio di un ragazzo marocchino, giovanissimo di 21 anni e continuando così un po' parlando di questa situazione delle carceri d'estate e parliamo di Santa Maria Capua Vetere perché eh, ci sono delle praticamente nella vicenda giudiziaria, insomma, legata ai 105 alle 105 persone indagate tra poliziotti, medici e personale amministrativo per la mattanza successa il 6 aprile del 2020 e eh, ci sono cioè è stata mh, sequestrata della corrispondenza dagli inquiri, inquirenti durante le indagini e appunto eh, queste questa corrispondenza è compromettente, diciamo, in quanto ehm, In pratica, eh, da questa corrispondenza emerge che non si è trattato di un semplice sfogo di dementi, cioè di di asitati di potere crudeli, eh, ma che dietro questo mh, questa mattanza, appunto, questa questi maltrattamenti allucinanti c'era uno scopo, c'era un obiettivo, diciamo, dietro queste violenze non erano totalmente così eh, gratuite. L'obiettivo era costringere i detenuti da un regime di celle aperte a uno di celle chiuse, quindi eh, diciamo che anche eh, visto che ci sono i sindacati delle mh, dei eh, mh, delle guardie carcerarie che continuamente protestano contro su, contro questa questione delle celle aperte, dicendo che mette a repentaglio la loro sicurezza, insomma, questa mh, quello che è successo in aprile del 2020 probabilmente era architettato per fare pressione affinché le celle divenissero chiuse. E però eh, purtroppo c'è questo articolo insomma da del riformista che eh, informa che eh, lo scopo di tenere chiusi detenuti in gabbia, poi con queste condizioni tra l'altro climatiche, insomma mh, allucinanti è stato in un certo senso raggiunto in quanto eh, i reclusi del reparto Nilo, che sono quelli che sono stati maltrattati prevalentemente in, in nell'aprile del 20, sono segregati in gabbia per 20 ore al giorno, quindi hanno fanno solamente 4 ore di aria che è una miseria. E quindi vengono trattati come se si trattasse di un reparto di massima sicurezza, mentre il Nilo è un reparto di prima accoglienza, quindi non dovrebbe avere queste mh, sì queste regole. E eh, inoltre che cosa succede? Che 20 dei poliziotti imputati per la matanza di del 20 sono ancora in servizio all'interno del penitenziario, in quanto eh manca personale, no? E quindi chiaramente eh, lasciano lì quelli che quelli che hanno torturato rimangono a stretto contatto con i torturati e quindi eh possiamo immaginare. E mh, ecco eh, Uniamo appunto questa cosa eh dell'estate, assolutamente capovetere, sembra che vabbè qua iron nell'articolo ironicamente insomma fanno notare che dovrebbe eh, essere presto concluso il processo di allaccio al penitenziario del, del penitenziario alla rete idrica cittadina, perché ricordiamo che Santa Maria Capua Vetere, ma non è l'unica galera in Italia, non sono collegati, quindi non hanno l'acqua corrente, ma ehm, ehm prendono l'acqua semplicemente attraverso le bottiglie, quindi non c'è o delle cisterne, ma non c'è l'acqua corrente, quindi non ehm, i prigionieri non hanno non hanno accesso all'acqua per le cose per le funzioni essenziali, insomma, della propria vita. Continuiamo con le testimonianze da parte del dei prigionieri sulla condizione delle carceri in questa estate rovente e parliamo di Torino. C'è una testimonianza di un detenuto che dice "Viviamo con i topi senza acqua né cure". Al carcere Lorusso e Cotugno si mangia anche cibo avariato, avariato anche a causa del del caldo, perché il cibo viene mm, lasciato, insomma, al caldo. Nella mia sezione il blocco C sta diventando difficile resistere. Non c'è acqua corrente nella cella a fianco alla mia. L'altro giorno un compagno è stato svegliato da un grosso ratto che gli rosicchiava la testa. Finisce così il lungo racconto che un giovane detenuto del Russo Cotugno ha rivolto venerdì scorso quasi con disperazione alla sua avvocata che si chiama Paola Rubeo che appunto siamo abilitata scrivendo la direzione al garante dei detenuti per se segnalare la situazione disumana e in cui sarebbero costretti a vivere i carcerati. E tra l'altro il blocco C di cui del quale parla questo detenuto è lo stesso padiglione dove circa a metà luglio si è suicidato un trentottenne pakistano. Nei giorni di grande caldo, dice il detenuto che è entrato nell'istituto lo scorso novembre per un problema di droga, si può fare la doccia usando solo l'acqua bollente, quella fredda non so perché non funziona. La sera invece l'acqua non c'è proprio. Per bere molte volte dobbiamo raccogliere i nostri soldi e comprare l'acqua nelle bottigliette di plastica. Anche il cibo racconta, sarebbe un problema. Molte volte vediamo sui carrelli dei pasti scaduti che sono andati a male per il caldo. Molto di noi si sono ammalati di dissenteria. La questione degli alimenti a volte deteriorati per il caldo sarebbe comune anche nella sezione femminile. Anche la mia ragazza che è detenuta aggiunge, mi dice che stanno spesso male per il cibo avariato per il caldo. Ma la questione più urgente per questo ragazzo che si è esposto è quella sanitaria, sulla quale è stato aperto un procedimento del garante, su segnalazione dell'avvocata Rubeo. Ci dice questo testimone: "Io ho l'HIV e vorrei curarmi. 2 mesi fa ho chiesto di poter iniziare la terapia per la HIV, ma non mi hanno mai chiamato". Ogni volta che chiedo mi dicono che poi la farò, ma non è mai successo. Non solo, eh, questo ragazzo che ha subito un incidente prima di entrare allo Russo e Cottugno, aspetta di essere portato in ospedale da settimane per un grave problema alla mano. La la sua legale dice rischia di essere mutilato. Pur avendo fissato una visita ortopedica per ben quattro volte negli ultimi 4 mesi, sarebbe emerso che il mio assistito non sia tuttavia riuscito a raggiungere il nosocomio per così poi mi è stato riferito carenza di personale infermieristico. La situazione sarebbe talmente compromessa oramai sottolinea l'avvocata Rubeo che probabilmente il ragazzo dovrà subire l'amputazione di un pezzo di arto. E quindi, insomma, eh, una situazione veramente di che dire, ma la sanità è forse ancora poco e quindi a questo ragazzo che è in HIV gli vengono gli viene negata la terapia eh, che potrebbe insomma eh tenere sotto controllo l'HIV ma contemporaneamente però gli viene somministrato un farmaco, il lirica che lo avrebbe già reso dipendente dal principio attivo del medicinale. Parliamo poi di una persona che eh, è uscita, ha scalato, è uscita eh, attraverso il percorso del Sert eh, non sa più, non ha più non fa più uso di sostanze psicotrope pesanti, diciamo, né legali e illegali. Quindi eh questa faccenda di eh, ricadere in una dipendenza a causa di un farmaco, di uno psicofarmaco è una roba anche questa gravissima, che comunque boh, l'abbiamo detto tante volte, insomma. Tra l'altro il questo farmaco lirica era anche un farmaco che è stato dato a Siad um, qui a Udine, no? ne abbiamo parlato molte volte di questo giovanissimo che è stato um, che è morto all'interno del carcere di Via Spala, to appunto e risultava riempito di in una maniera spropositata di farmaci, di psicofarmaci di ogni tipo e, e anche di metadone. E ecco, questa è, insomma, la situazione, è un un una testimonianza comunque paradigmatica di ciò che si vive dal punto di vista della della sanità nel girone infernale delle carceri. Eppure e eh, il fatto di prendere parola eh contro questa situazione e eh, di denunciare questa situazione pubblicamente e di fare i nomi e i cognomi dei responsabili eh produce eh procedimenti giu giudiziari a carico di chi di chi parla. questa rassegna sulla situazione appunto delle delle carceri in questa estate arriviamo a Solliciano, Firenze dove eh, c'è stato questa azione insomma da parte di 300 detenuti, hanno fatto un, un esposto pro, alla procura che poi sig viene da dire, ma e eh, hanno scritto appunto 23 pagine sulle mh, condizioni del carcere devastanti condizioni drammatiche le chiamano e praticamente hanno dettagliato, insomma, ehm tutti i maggiori problemi dell'istituto. Eh, dicono questi 300 prigionieri chiediamo se si è aperta un'inchiesta sulle carenze di Solliciano e eh, dove avvengono torture psicologiche, maltrattamenti, abusi di potere, regolamenti calpestati chiediamo che le condizioni di detenzione all'interno del carcere siano adeguate ai regolamenti vigenti, in caso contrario, Solliciano deve essere chiuso. Nella lunga missiva i reclusi elencano e raccontano quelle che secondo loro sarebbero le violazioni del al decreto del Presidente della Repubblica numero 230 del 2000, ovvero il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Viviamo in luoghi inadeguati, è scritto nella lettera, luoghi dove si aggirano topi e scarafaggi nelle sezioni, cimici e insetti nei letti, docce dove funghi e parassiti fanno ammalare, le celle sono piene di infiltrazioni che provocano muffe. Raccontano i reclusi che nelle ore buie non c'è luce in parte delle sezioni del carcere. Per questo ci sono detenuti che mangiano senza luci, detenuti che vivono in celle con cavi scoperti e il rischio di rimanere fulminati i carcerati lamentano anche la mancanza delle docce in cella e talvolta anche dell'acqua calda e poi le condizioni del materiale a disposizione per dormire all'arrivo in carcere vengono fornite due lenzuola pulite e una coperta però questa è polverosa bucata ed ha l'odore sgradevole i cuscini sono spesso strappati e non ignifughi i materassi sono già pieni di cimici e poi Eh, tra i punti maggiormente critici maggiormente critici c'è la carenza di attività sociali e sportive e di quelle lavorative. Nel mese di maggio hanno lavorato 59 detenuti su circa 600. Le attività alternative al lavoro sono solo il catechismo, 30 persone, l'attività teatrale 20, l'attività musicale 10. E niente, quindi e i firmatari appunto ribadiscono sovraffollamento, sporcizia inedia, quando non addirittura violenza vera e propria e poi suicidi, tentati suicidi, autolesionismo. E questo tentativo, insomma, di di da parte di dei prigionieri di Solliciano di eh, non eh, sì, non lasciare nell'ombra, insomma, la la loro condizione e e un po' farla risuonare anche in tutte le altre carceri. Tra l'altro e eh, così le mh, le situazioni insomma di invivibilità che vengono descritte eh si cioè veramente si rimbalzano da un carcere all'altro, cioè questa facenda ad esempio delle cimici e dei cavi scoperti nelle celle sì, anche qui in Friuli, sia Trieste che Udine eh, è stata segnalata questa cosa più volte, insomma. È veramente una um, sì, una caratteristica di, di un degrado, diciamo che non tiene, che non rispetta eh, eh gli esseri umani che sono che già eh, sono rinchiusi e quindi ai quali è già stata tolta la cosa il bene più grande che è la libertà. Ebbene devono anche subire questa totale mancanza di rispetto, di questa di questo degrado assoluto delle strutture che non è legato a è legato, cioè è intenzionale, insomma, per come la vediamo noi, è eh, è fatto per tenere in scacco eh, le persone. Bene, eh diciamo che con la la carrellata che riguarda la situazione un po' degli, delle carceri italiane, può concludersi qui, ce n'è tantissime cose, insomma, ma se andate avete bisogno di andare a consultare il la rassegna stampa dei ristretti orizzonti. Ogni giorno ce n'è un sacco di cose da leggere e sentiamo ancora un po' di musica e poi diamo degli aggiornamenti sulla Grecia. e allora, concludiamo diciamo queste questo discorso sulle carceri parlando di Yannis Mikelidis e ne abbiamo già parlato insomma in altre in altri appuntamenti in Zerris Magnetix eh, il compagno greco che è praticamente è entrato in sciopero della fame dal eh, 23 maggio e eh, in quanto eh, diciamo per la legislazione greca eh, lui doveva poteva non rimanere insomma, aveva diritto a delle misure alternative al carcere. Tra l'altro aveva in, a, intrapreso un percorso di studio universitario e anche um, un lavoro, insomma, aveva anche delle prospettive di lavoro e invece gli viene eh, negata questa um, questa possibilità insomma che lui dovrebbe avere eh, gli viene negata continuamente, anzi, le sue richieste di misure alternative mh, vengono fatte cadere nel nulla, cioè non gli viene data nemmeno risposta. A seguito di questa, cioè a causa di questo e per una sorta di mh, esasperazione, umiliazione estrema, insomma, che questo compagno Janis ha subito, ha deciso, aveva deciso il 23 maggio di eh, questo sciopero della fame a Oltranza e ehm, va detto che si sono uniti a questo sciopero anche a staffetta, diciamo un sacco di prigionieri mh, politici e e non solo greci e e non solo greci anche e e che in Grecia c'è stata ci sono state molte mobilitazioni in solidarietà a questo compagno e manifestazioni anche di piazza molto forti, insomma. Allora, eh, il 30 luglio e eh, Yannis Micaelides ha annunciato la sospensione, quindi non la cessazione definitiva, ma la sospensione dello sciopero della fame, quindi ha scelto io aggiungo di rimanere in vita, nel senso che con ehm, 67 giorni di sciopero della fame e eh, le sue condizioni erano molto molto a rischio e ehm, diciamo non c'era stato, non c'è stato, nonostante questa forma estrema di protesta, non c'è stata una risposta a lui personale. Allora vi leggo la lettera con cui lui annuncia questa sospensione. Mi trovo nella spiacevole condizione di dover annunciare che interrompo questa difficile lotta, senza aver ottenuto nulla di sostanziale. Tuttavia, questa battaglia non è finita e non intendo lasciarla in sospeso. La sospensione è temporanea. Alcuni dei motivi sono ovvi. Alcuni non lo sono, mi scuso con coloro che mi hanno sostenuto per non poterne condividere pubblicamente le ragioni in questo momento. Se fosse necessario ricominciarlo, ricominciarlo, allora spiegherò pubblicamente e dettagliatamente i motivi per cui ho scelto oggi di fare questa pausa temporanea. Continuerò a richiedere ciò che mi spetta e spero di non dover ricominciare con questa forma di lotta. Il sistema giudiziario è stato giudicato, l'unico successo dello sciopero della fame finora è stato è che ha messo in luce le sue contraddizioni per quanto riguarda quello che ho cercato di mettere in piedi ci sono stati i posizionamenti degli avvocati cambiando la logica del butta lì dentro e butta via e le chiavi ma la mia richiesta personale rimane in sospeso e il mio impegno a non fermarmi sembra tradito a questo punto Questo mi pesa naturalmente e sappiate che la mia intenzione è se necessario di continuare in un momento più proficuo nel prossimo futuro, ma come ho detto prima non tutto può essere detto in questo momento e spero che non debba essere detto. Nel chiudere questo annuncio voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto in qualsiasi modo, chi ha preso posizione, chi ha trasceso i propri ruoli sociali perché l'empatia ha prevalso, ma soprattutto chi ha lottato con le unghie e con i denti, per rompere il silenzio forzato che è stato picchiato per strada per esprimere la propria solidarietà chi ha rischiato e chi ha fatto lo sciopero della fame in prigione a questi ultimi devo la mia vita se non fosse successo tutto questo in questo momento non ci sarebbero le condizioni per sospenderlo per ora è tutto attendo ancora con ansia il mio rilascio immediato tutto continua Yannis Mikaelides the changes. noi ecco, che ci siamo ascoltati gran parte dei dei brani dell'album Today's Empires Tomorrow's Ashes dei Propagandi e e niente come ultimo gruppo vi faremo ascoltare i Memento Mori dopo dopo i contatti Sì, allora, siamo quasi alla fine del Disernis Magnetics. Eh, ricordo trasmissione mh, condotta dall'Assemblea permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste e eh, vi do i contatti, allora la mail libere tutti@autistiche.org eh, oppure se volete scrivere in forma cartacea Associazione senza sbarre, casella postale 129, Trieste centro, 34121 Trieste e eh, potete anche riascoltare questa trasmissione e anche tutte le altre e eh, nel blog eh, zardingsmagneticsradio.noblogs.org e eh, chi ha telegram eh, può eh, mettersi in contatto attraverso questo questo canale e eh, su eh, t.me sbarra zardings eh, sbarra zardings questo è l'indirizzo telegram e un saluto a tutte e a tutti e alla prossima